o Muñeiro, por xoxé Neira Vilas. De seguro, que moitos coidan que estou tolo, pero non se me dá. Alá eles, que imaginen canto queiran. Se alguén saísse por aí adiante berrando, toleou Fermín, toleou Muñeiro, divertiríame moito. Non sería xeríeu quem o negase, para que?, Todos saben que negar a propia tolemia é como declarase tolo de vez. E, a máis deso, tan certas avantaxes. Os tolos son respetados e temidos. Aponen de sempre algún xénio ou sabencia. Seben que san que estou tolo, estarei no. Cada quen é o que a xente diga. Todos os que fan algo fora da rotineira establecida xan con ese risco. Ti mesmo estás cavilando. Paite, sigo o teu camiño. Chegará a da obra. Os outros carpinteiros pasaron aí un anaco. Xa deben de estar alá. Deixame. Por que durmo na porta do muiño? Ties novo na aldea. Non sabes nada. Non entendes nada. O muiño e moi xa usamos unha mesma cousa. Pero, que lle importa a Carmen? Ela argarou todo a súa convenencia. Ni xa que era tivo en conta que son un vello. O pai de Carme foi quem me puso aquí de moñeiro. Deso hai unha tía de anos. Erei un mociño novo, sempre nos levamos ben. Pagábame con parte da maquía, como é uso. Non tiven en deixar máis outro oficio, nin outro xorne. O moinho ten sem pé polas forras e remendos que eu llevo posto. As paredes e máis o cumio están acabadas, as madeiras, como estas polo tempo, temos envellecido xuntos. Máis de catro enxentas coriaron menel. Nunha delas, por pouco a fogo, salvei magarrado nun ameneiro. O río medraba e medraba. Ten quentado o moinho enteiro debaixo dunha auga volta, como se non existisse. Despois da de enxenta, seguía algún tempo atopelado. Pero sempre sai o triunfante daquelas loitas. Carme nada sabe desto. Para ela, o muiño que herdou é unha renda, un chollo. E nada máis. Hai un ano botoume del, se motivo algún como a matara a un home para verlo deitado. No meu lugar, puxo, como ti sabes, a Arturo, o novo muñeiro. A xente di que se entenden os dous e que por eso... Botaron a rolar que estou tolo. Pode ser certo. Xa ti dixen que non farei ningún esforzo para negalo. Tampouco deixarei de dormir aquí. Non podo entrar, pero o camiño é de todos. E todos me chaman o muñeiro. Para moitos non teño outro nome, nin outra identidade. A chaqueta e o puño que veño usando seguen brancos. Teñen de nos longos de fariña. Todo, todo eu estou enfariñado. Sinta fola no sangue. Tolo, poida que si sí, ou tal vez non. Quen pode medir a tolemia? Cando me botaron do moinho, coidei de que certo esta, esta lava algo dentro de min. Ti non podes entender, ninguén o entende. Foi como se me arrincase un anaco, como se me tivesen baileirado deixándome só un beleixo despantallo. De un mundo extraño serviu para min. Na casa non podía dormir. Extrañaba o tengueleo da cangalleira, a danza do rodicio, o ruxir da auga. Todos eses barullos misturados foran a miña música de sempre. Non me decatei mentre estive no muiño, pero arredado dela ia se me folgo. A vida non tiña obxecto, Os días eran longos e as noites rodeábanme cun silencio de campa. Agora non é o mesmo. Perdín o goberno do muiño, pero da porta non poden botarme. Paso o tempo neste sentadoiro de pedra, que a xente badúe, non se me dá. O camiño de todos. Carme ben o sabe, a sabe o florindo, o pasariño mouro que se machega cando amanece. Todos saben que eu son o moñeiro. Escoitaste o moñeiro de Xoxeina Eira Vilas, da man de Aida López, Laura Liñeira Elena Díaz.